kör disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívnak bennünket a D89-0999-es számon. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, boldogságot kívánok mindenkinek. Lakatos Gyula vagyok, és a mai témánk egy nagyon régi, több ezer éves vers köré összpontosul, hogy a különféle szentírások, amiket találhatunk a világban, azok közül melyik a jobb, melyik jó egyáltalán, van-e különbség ezek közül. Beszélgető társaim Bányai Géza és Szilágyi Márta. Elhoztam egy könyvet, az a Simat bagavatam. ez az indiai vidikus írásoknak a lényegében az eszenciája, összefoglalója, amely ez a mű is maga 18 ezer versből áll, és ennek az első kötetében egy történetet mondanak el, ami ennek a bolygónak 5000 évvel ezelőtti, eseménye, amikor a mai India területén található nagymisárnyai erdőben az akkori szentek és bölcsek összegyűltek, hogy egy áldozatot hajtsanak végre ennek a kornak, ennek a bűnös kornak, amivel mai, most élünk, ennek a vaskorszaknak, vagy kalijugának a negatív hatásainak az enyhítésére. És ez az áldozat abból állt, hogy megkértek egy szent embert, hogy ezt a símat, bagavatomot, ezt a védikus írások összegezését, ezt legyen szíves mondja el, mert ezek a lelkitettek, ezek nagyon pozitív energiával rendelkeznek, és jót tesznek <kül> mindenféle negatív energiáknak a semlegesítésére és megszüntetésére. És rögtön itt az elején, tehát ennek a 18 ezer vers, verses műnek már az elején olvasható egy vers, amikor az akkori szentek a következők, kérdezték, meg attól a szemétől, akiktől a válaszaikat, a lelki kérdésekre, a lelki válaszéget kapták. Ez a vers pedig lenne így szól. Oly sokféle írás van, és mindegyik számtalan kötelességet ír elő, melyeket csak különféle részleteik, hosszú évekig tartó tanulmányozása során lehet elsajátítani. Ezért, ó Szent, arra kérünk Emeld ki és magyarázd el mindezen írások lényegét, minden élőlény javát szolgálva, hogy egy tanítás elégedettséggel töltse el a szívüket. Tehát ez nagyon érdekes, mert már itt ezek a szentek 5000 évvel ezelőtt is rávilágítottak, lehet, hogy akkor is ez probléma volt, de hát a mai világban tapasztalhatjuk, hogy nagyon nagy probléma, illetve egy, egy szituáció az, hogy olyféle, sok szentírás, vallás, irányzat, filozófia van, és hogyha jól megnézzük, a fanatikus hívői nagyon is verik a mellüket, hogy csak ezáltal lehet üdvözölni, csak ezáltal lehet megismerni az igazságot, és ezek a bölcsek is ezt feszegették, hogy kérték ezt a számt, hogy legyen szíves ebben segítsen, és későbbiek során ez a Szent, ez egy következő versben, nem is olyan késő, rávilágít valamire, aminek szerintem a homai témánknak az egyik sarkatos pontja legyen, az következő vers így szól. Ez a Bagavata Purána, ez a Bagata Purán, tehát amit most, most olvasok, ez nem más, mint az a Símat Bagavatam egy másik megnevezése. Olyan ragyogó mind a nap, és akkor kelt fel, amikor az Úr Krishna a vallás és a tudás kíséretében visszatért saját hajlékára. Azok, akik a kalikorban a tudatlanság sűrű sötétsége miatt elvesztették látásukat, ebből a punánából merítenek majd fényt. Ugye ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy tulajdonképpen akkor az oly sokféle szentírás, oly sokféle tanítás következtében ki, hol találja meg valójában a lelki törekvéseire ez a választ? Mi a véleményetek erről? Hát nekem ez a nézetem, hogy alapvetően mindegyik szentírásban van valami eh, hasznos és fontos dolog, még azokban is, amelyek eh, hát, elég... Eh, Távol vannak a szentírás fogalmától, és csak megpróbálnak valamiféle összegezést adni. És ez azért van, mert az emberek nagyon, a fejlődésnek nagyon különféle szintjein állnak. Tehát nem adhatunk mindenkinek a kezébe egyforma írásokat, mert nem fogják tudni ugyanabban a mértékben azokat értékelni, vagy feldolgozni. ha valaki a lelki fejlődésnek egy rendkívül alacsony szintjén áll, és kezébe adunk egy ilyen könyvet, mint ez a bágavata, Purana, akkor nagy valószínűsége lesz annak, hogy nem fogja megérteni. Viszont például a kezébe vesz egy ezúttéri a könyvet, amiben arról van szó, hogy hát tulajdonképpen semmit sem kell csinálnia, elég, hogyha egy-két kristályt felakaszt a szobában, és akkor majd azok a jótékonysugázások ezt és azt el fogják írni, ezt körülbelül megérti ebből, tud valamit hasznosítani, és hát lehetséges, hogy ez lesz neki az első lépése ezen a hosszú úton. Hát itt... Ebben a versben, meg ebben a történetben bölcsekről, szentekről van szó. Miért lehet vajon az mégis, hogy ők azt, nem azt mondták, hogy bármifélet olvasottunk, bármiféle szinten lévő embereknek valamit biztos találnak, hanem miért emelték kikérték, hogy, hogy mondd már meg, oly, oly sokféle szentírás létezik, hogy válasz már ki egyet. És akkor ő azt mondja rá későbbiek folyamán, hogy ez a baga tapurána az, ami hát többet kell tudni a bagalta puránáról, mert a bagalta purána maga is egy elbeszélés. Annak az elbeszélése, hogy az az illető szent, mi az, amit kiemelt és fontosnak tartott. Nem pedig egy önálló mű olyan értelemben, hogy most nem tudom, mi egy újat, hanem, hanem azokat a vonásait, azokat a történeteit, a gondolatait emelte ki a, a lelki tudásnak, amik a legfontosabbak ahhoz, hogy bárki tulajdonképpen bármilyen vallású ember képes legyen a lelki életben elindulni, és ez, ez mondjuk a, maga a Puránnak ez a különlegessége. De Ebben a lényeg a következő, és hadd említsek meg itt már egy dolgot, ugye, ha már a bagavatáról van szó, hogy a bagavata az a szó azt jelenti, hogy a legfelsőbb, a legfelsőbb bagaván, bagavata, a kötődő, hogy lehetne szépen magyarul mondani. Legfelsőbb ista mindenképpen isteni legfelsőbbre a legfelsőbbre vonatkozó tehát a magavata purána az a legfelsőbbre istenre vonatkozó történetek írásoknak egyfajta sajátos gyűjteménye de van egy másik szempont vagy egy másik bagavata ezt pedig úgy hívjuk, hogy az élő bagavata ez pedig az az ember aki mint ahogy maga a bagavata elbeszélője is egy ember egy szent életű ember, akit megkértek, hogy légy szíves, rendet a írások sokféleségébe a számunkra, mert uh, zavaró az a sok instrukció, amit, az, amit a különböző szentírások adnak. Mi az, ami ebből valójában követendő, és mi az, ami, amit uh, talán helyidő körülményhöz képest uh, ítéljük csak meg, és, és nem abszolút jelentőségű. És ezért a bagavata személyi, az isteni tudással, isteni tisztasággal rendelkező személyi útmutatása ugyanolyan fontos, mint a, az írásnak az útmutatása. Hisz maga az írott bagavata is nem más, mint egy személyes útmutatásnak a jegyzőkönyve, vagy leírása. Ami nagyon sok írásnak, más védikus írásnak a, a gondolatait összegzi, és abban teremt egyfajta rendet. Az üzenet a számomra ebből az, hogy minden korban ugyanezt a metódust meg kell tennünk. Tehát maga az írás, mint, mint könyv, az mindig mondjuk úgy, hogy másodlagos ahhoz képest, a tiszta interpretációhoz képest, amin által képesek vagyunk eligazodni abba a, abba a sűrűbe, amit az írások vázolnak. Hisz maga az 5000 éves bagoltam is olyan, hogy, hogy rengeteg olyan utalást tartalmaz, ami a mai ember számára hát követhetetlen, vagyis érthetetlen inkább úgy mondanám, nem nem tudja hova kötni. De nagyon sok olyat tartalmaz, nagyon-nagyon sokat, amire rögtön beújlik neki, hogy jó, hát ez az a a Ma, mai valóságonak is csak a leírása, és ez, ez egy jó tudatást ad. De a maga, mai bagavata, vagy isteni hogy mondjam, tisztaságú vagy, vagy, vagy szándékú tiszta tanítónak a személye az, aki, aki tulajdonképpen ezt élővé tudja számukra tenni. És hát bizony azt kell mondanom, hogy mivel az írások, ha elfogadjuk azt, hogy vannak különböző írások, mint hogy maga a vagabata. 5000 évvel ezelőtt nem volt kétséges az embereknek, hogy a különböző írások ö, végül is mind ihletettek, valahogy Isten Istentől származnak, de mégis nem mindig egyformán szólnak nekünk, és ebbe útmutatásra van szükségünk. És a mai most általunk is ismert írások is tulajdonképpen ilyenek, az ember mindegyikbe talál, ahogy te mondtad, olyan értékes információt, ami, ami, amire azt mondom, hogy, hogy ennek abszolút jelentősége van, és mindegyiknek van egy olyan vonása, ami, ami valahol egy népre, egy csoportra, egy, egy szituációra, egy időre vonatkozik, és ott érvényes. Ez érdekes, hogy például ugye azon, hogy mondta te is, hogy 5000 évvel, még itt az írásban is, hogy 5000 évvel az ott azt mondta, hogy oly sokféle szent írás létezik. Tehát, hogyha most belenézünk egy picit így a történelem, akkor, akkor mi nem volt kereszténység, nem volt muzulmán, meg nem volt sok mm. egyéb más. Tehát, hogy ők mit érthettek vajon az alatt, hogy oly sokféle szent írás létezik, ez is egy érdekes kérdés lehet. Ugye? Mert nagyon jó tudjuk, hogy a hinduizmus nem intézményesített vallás, tehát nagyon sokféle irányzat van azon belül. Valószínű, hogy sok azon belüli irányzatra is gondolhattak ők, és tényleg én magam is úgy gondolom, hogy te is meg, főként ahogy a Márta is mondogatta. Nekem például hogy gyerekkoromban a fő bibliám, mondjuk a Vörös sándornak a teljesség felé írása volt. Amikor ezt olvastam, hogy a hatása volt, hogy mindig bárhova mentem, mindig vittem magammal a vörös kötetet, és mindig olvastam, meg beszéltünk róla, mert, mert, mert ez rendkívül fontos információkat és tudást adott nekem. És ugyanúgy például, hogy én is soha hallottam, még én is sokat szoktam ismertetni ezt a példát, hogy tulajdonképpen a... Legyik a matematikát. A matematika az általános iskolában is, matematika középiskolában is, meg a felsőbb oktatásban, egyetemen is, de az ismeretanyag, a tudásszint az, az nem egyforma. Tehát tényleg, hogy a Márta is mondogatta, hogy ki milyen szinten, milyen lelki megvolósítás érettségi szinten áll, olyan mértékben találja meg ebben, abban vagy abban az írásban, szentírásban az ő hozzá legközelebb fekvő tanítást mert 5000 évvel ezelőtt tényleg még nem létezett nagyon sok szentírás, ami ma létezik, viszont létezett nagyon sok, ami azóta elveszett. Az úgynevezett védikus irodalom az nagyon-nagyon régi, nem is lehet megmondani pontosan, hogy idővel mikor keletkezett. Nem is mondjuk azt, hogy ezt valaki megírta, azt mondjuk, hogy apa uruséja nem embertől származik, tehát isteni kinyilatkoztatás. Ebben az értelemben örök. Az isteni kis kinyilatkoztatás egy, egy nagyon Tágas, nagyon tág fogalom, úgy értem, hogy nagyon-nagyon sokféle írás tartozik hozzá, illetve ez nem is jó szó, hogy írás, mert hosszú-hosszú idő át ez csak szóban terjed. Én nem tudom, hogy a bárba és is pontosan milyen szót használ, de kifejezetten leírt írás 5000 öte, évvel ezerőt még nem volt olyan nagyon sok, viszont volt nagyon-nagyon sok tanítás, amit az emberek akkoriban még meg tudtak jegyezni, és meglehetős pontossággal tudták egymásnak továbbadni. Ez a védikus irodalomhoz nem csak a védák tartoztak hozzá, mint ahogy ma nagyon sokan mondják, hogy védikus irodalom az a négy véde és kész. Ide tartoztak az úgynevezett brámanák, amelyek az áldozati szertartalmat fejtették ki az áranyakák, amelyek az erdőben visszavonultan élő bölcsek számára íródtak, vagy nem íródtak, hanem elbeszélődtek. Az upanisadok, amelyekből kb. 250 van, és ezekből 108 nagyon fontos. Ezek szintén különböző filozófiai tanításokat tartalmaznak. Ide tartozik egy igen kiterjedt szutra irodalom, ami arra szolgált, hogy rövid formában összefoglalja ezt a, ezt a nagyon nagy és összességében kezelhetetlen irodalmat, a szutra irodalom azon belül is megkülönböztették a családos embereknek valókat, az általános jellegű tanításokat, és, és még nagyon sok egyéb kategóriát. nagyon-nagyon sok ilyen írás volt, amelynek hát a, a legtöbbnek már csak a címét ismerjük, mert valahol megjelentették, hogy még volt egy ilyen tanítás, vagy egy ilyen írás, és hát sajnos ezek elvesztek. Úgyhogy elképzelhetjük, hogy 5000 évvel ezelőtt milyen nagy mennyiségű. Hát mondom, vagy leírt, vagy nem leírt, de én nagyon sok tanítás volt. És igen, nagyon valószínű az, hogy maguk a bölcsek is megvatt, megzavarodtak egy pillanatra, hogy mit csináljunk a -e rengeteg sok tanítással. És Hát a kérdéseiket, az utána a számínen, aki azokat megválaszolta. És te bárba voltam egy nagyon érdekes dolog, látszik rajta, hogy nem könyvnek készült. Akkoriban még nem volt olyan nagyon fontos, hogy felhetően könyvet akarok írni, és meg akarom jelentetni a könyvet, mint egy tárgyat. Ezért a kérdéseiket úgy tették fel, ahogy nekik éppen ezt csak bejutott. Így aztán a, a mi nyugati fejünkkel azt mondjuk rá, hogy jó, hát ez rendszerezetlen, meg nem lehet követni, de hát csak egy kicsit kell belemélyedni, hogy az ember rájön arra, hogy mégis van benne rendszer. És az egész egy kicsit van egy olyan jellege, mint hogyha egy, egy nagy többnapos konferenciának a jegyzőkönyve lenne. Elhangzanak a kérdések, elhangzanak a válaszok, és hát ezek a bölcsek mind elég fejlett személyek voltak ahhoz, hogy le tudják vonni a következtetéseket. A, nekem egyébként egy írásnak igazából a hitelességét sok tekintben pont ez, a, ez az esetlegessége adja meg ezeknek a vidikus forrásoknak. A nagy része ilyen jegyzőkönyvszerű, nem szerkesztett különösképpen, és pont ez az esetlegessége mutatja azt, hogy ez egy valódi eseményhöz kapcsolódó dolog, nem pedig egy, egy megkonstruált E, nem tudom én, kigondolt filozófiának a, a, követ, a, a leírása. Igen, nagyon életszerű. Életszerű, de ugyanezt egyébként ugyanezt tapasztaljuk a Bibliában is, a, a Koránban is, ez, az, ez a fajta életszerűség megvan benne, hogy, és ezzel ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy az úgynevezett kinyilatkoztatás, te azt mondtad, hogy kinyilatkoztatás, írásaiból, vagy, vagy hát szövegeiből, de még tényleg nem volt leírva, igazából olyat, amit Isten maga mondott, hogy pláne maga írt, hát gyakorlatilag nem található egy sem, mert ezt mindig valakik hallották, leírták, a sugallatra ö, leírtak valamit, és ezért nagyon is jogos ez a kérdés, amit 5000 évvel ezelőtt is föltettek, hogy hát akkor ebben a sokféle forrásból, összejövő tudásanyagból, vajon hogy tudom én biztosan, hogy mi az, ami hát, végül is hiteles, és mi az, ami nem. Na most a Bhagavatam ad egy nagyon jó útmutatást erre, ami, ami, ami rendkívül tudományos, és a mai ö, napig jól használható. És ez pedig az, <kül> hogy a vallásos ö, megismerést összeköti azzal, hogy az emberek Különfélék. Különfélék a kutatásukban, különfélék az, a, abban, hogy mennyi értelemmel bírnak, különfélék a vágyaik, sőt, az élettől is mást várnak el. Tehát egyszerűen nem vagyunk egyformák, és, és azt mutatja be, hogy a különböző isteni üzenetek, a, a, a sokszínűsége azért létezik, mert a sokféle ember mindegyikéhöz szól tulajdonképpen. Nem egyszerre, hanem, hanem a megfelelő szinten üzen a megfelelő embernek. Egy nagyon egyszerű és kevésbé művelt embernek egyszerű és kevésbé bonyolult dolgokat üzen, vagy pedig olyan útmutatásokat ad, amik például egy nagyon fejlett lelki ember számára fölösleges, mondjuk ceremóniát jelentene, mert hisz ő lelkileg mondjuk nincs kétsége, mondjuk abban, hogy mit tudom én, az élet a szent, de egy nagyon egyszerű és durva embernek ö, olyan útmutatást adnak, hogy egy mondjuk egy, egy bizonyos áldozat, vagy, vagy ceremónia keretében mondjuk, mit tudom én, őjön meg mondjuk egy állatot, mert hogy az állat megölésre nem lehet leveszélni és akkor azt mondja, hogy jó, ha valaki ezt, ezt ettől nem akar elállni, mert úgy gondolja, hogy ez, ezt nem érzi, hogy ez, ez mondjuk rossz lenne, akkor tegye meg legalább azt, hogy, hogy egy valami fajta módon egyfajta bocsánatot az együttérzés, a figyelemnek a, a, a, a az, az hozza be az életébe. Most csak egy példát mondtam, de sok más hasonló dologra is szó van. Tulajdonképpen nagyon egyszerű. Ugye elmegyünk egy helyre, ő árulkodik a kultúráról az, hogy mi van kírva a falakra. Ugye? Ha az van kírva, hogy köpködni tilos, <gül> <gül> akkor azt jelenti, hogy ott az emberek köpködnek, ugye? Ha azt jelenti, hogy mit tudom én, a sarokba vizelni tilos, érted? Akkor azt jelenti, hogy ezért, vagy ne szemetel, az azt jelenti, hogy ott szemetelnek. Tudom. Itt például a stúdióban az van ki, vagy a rádióban csak azt hallatszik, aki a mikrofonból beszél, ugye? És az idézet, ez laócse, ugye? <gül> <gül> Azon van odaírva alá. A időszámítás előtt. <gül> Igen, tehát ez nagyon régi, szintén forráig. Na a lényeg az, hogy ez egy kis példa csak arra, hogy ez is egyfajta kultúra, ugye? Annak az ismerete, hogy mondjuk tényleg csak az hallatszik, ami a mikrofonba szól, tehát egy bizonyos távolságról kell beszélni, és, és ne túl távol, mert akkor nem hallanak semmit. Ez kultúra. Kultúra. Miért van kiírva? Azért, mert ez nem közismert. Mert az emberek nem szoktak mikrofonba beszélni általában, tehát a stúdióba ki kell írni, mert hát valahogy egy tervbe beszélni kell. De van egy csomó dolog, a gyerekeket meg kell tanítani a jó erkölcsre, a türelemre, az ézére, és ezt, ezt mindenki a saját értelme nívóján kapja meg. És valamiképpen úgy tűnik az isteni e, gondviselés, az, az mindenkire kiterjed, és a bogatlan ezt mutatja be nagyon szépen, hogy ez a sokféleség a sokféle ember számára e, van tulajdonképpen. És ebben a bölcsnek úgy kell igazodnia, hogy ne zavarja meg a kevésbé éretteknek a, a, a, hogy mondjam, csak a hitét, a gondolatvilágát, miközben neki nincs szüksége arra, hogy figyelmeztessék arra, hogy, hogy valamit ne tegyen, amit ő sose szokott tenni. Nekem egy, ahogy most mondtad ezeket, a gyakorlati példa jutott eszembe. Én most egy általános iskolába tartok főző tanfolyamot gyerekeknek. Az első elsősöktől a nyolcadikosig bárki jöhet és jönnek kis kicsik nagyok vegyesen. És emlékszem, hogy az első órákban még, még nekik magyarázni kellett és rászólnunk, hogy amikor elkezdjük a főzést, akkor az első lépés az, hogy kezet mosunk Tehát, hogy tiszta legyen a kezünk. Bármit is csinálunk, kézmosás az első. Mm. Most már ott tartunk tényleg, hogy nem kell szólni. Abszolút, amikor ugyan a felépítés a programnak, hogy először elmélet, és utána a gyakorlat a főzés. És amikor vége van az elméletnek, pattanak fel, és egyöntetően rohannak oda a, a mosdóhoz, mm -hmm. és mossák meg a keszüket. Tehát van, megtörtént egy bizonyos fajta megértés, ami, amit számukra most már nem kell magyarázni, és tényleg, ez, ahogy te is mondtad, hogy, hogy milyen a kultúrája egy adott környezetnek, hogy ki mit ért meg ki mit valósított meg olyan mértékben beszél az ember ezekről a témákról is ugye van a keleti vallásoknak a másik nagy szent könyv, a Bagad Gita, ahol Krishna is egy nagyon érdekes felsorolást uh, tart ezzel kapcsolatban, hogy azt mondja, hogy uh, először is, hogy légy az én hívem, szolgálj engem szeretettel, odadóan, de ha erre nem vagy képes ilyen vagy olyan körülmények, vagy fejlettség miatt, akkor micsim, dolgozz, mondd le a munkát gyümölcséről, és ott többféle ilyen felsorolásokat uh, mutat be, hogy az ember ha erre nem képes, akkor legalább ezt egy meg, ha az se, akkor le a láb ezt ilyen-olyan módon, valamilyen módon e, vegyen részt egy lelki folyamatban, valamilyen módon vegyen részt az Isten, az Isten keresésének a lehetőségeiben. És ugye hát ez, ez, amit te is említettél, tényleg nagyon soktól függ, attól függ, hogy hát milyen a lelki megértése. És ami még nekem úgy eszembe jött, amikor mesélted, hogy a lelki tanítónk Paraniti Szvámi is mondta egyszer, hogy a, a világban egy ember hitét elvenni, az egy pillanat dolog. Egy pillanat alatt el lehet venni. Meg lehet zavarni a hitét, amiben van, amiben él. De hitet adni az embereknek, az nagyon nehéz. Tehát éppen ezért, hogy egy megfontott bölcsnek, vagy egy tanítónak, hogy bárkinek, aki beszél, előadást tart, vagy lelki dolgokról, másokról kommunikál, tényleg nagyon oda kell figyelni, meg kell válogatni a szavait, hogy kivel, milyen szinten beszélget, mert egyszerűen nem biztos, hogy az a szint, amit mondjuk az az ismeret, amit ő ismer, az a másiknak egyáltalán bejön, vagy el tud fogadni, vagy egyáltalán értekli is. Hát is vannak ugye döbbenetes dolgok, amire, amire lehet, hogy ezek a bölcsek is ö, úgy gondolták, hogy vannak dolgok, amiket nem tudnak a helyére tenni. Például maradjunk a, a főzésnél, ugye a kisgyerekeknek azt mondod, mossák már a kezüket, ők természetesen erre sose gondoltak, de megtanulják nagyon szép. Utána elmész egy elegáns étterembe, bekukkantasz Konyhába is látod, hogy a séf jön a klotyóról vissza, és mi már is izé a kezével túr bele, amit tudom én, a salátába, ugye? Hogy tiszta lesz a keze, hozzá kell tegyük. Hát, <gül> nem így gondoltuk. <gül> és akkor, Megdöbb, és hát akkor megdöbbensz, hogy te jó ég, hát ez, ez, ez most hogy van? Akkor most nem érvényes ez a kész tisztítás, hogy mi van ezzel, tudod? És vagy, vagy miért? Mert hisz ezen a szinten nem várnád azt, hogy valami alapvető hiányosság van, hisz ő egyébként egy, egy mondjuk egy mesterszakács. És hát fordítsuk ezt ugye mása, nem várnánk azt, hogy a papok elemi dolgokat, amiket az írások megemlítenek, azt nem tartanak be, vagy a, ennek a képviselői. Hanem azt várnánk, hogy hogy ő, természetesen ők ebben tökéletesek és, és ezt ők így csinálják tehát ő, amit közvetítenek az, az valószínűleg úgy is van de amikor ezt a diszonanciát tapasztaljuk és ez létezik és valószínűleg a múltban ugyanúgy megvolt hogy emberek magukat, mit tudom én, vallásosnak, lelkinek tekintették, ugyanakkor láthatóan a cselekedeték egyáltalán voltak ezzel összhangban. Tehát a szavaik szerint mondták, hogy igen, mi tudom a védákat követjük, meg így, meg úgy. De gyakorlatilag meg olyanokat csináltak, amire úgy tűnt, hogy hát nem, ez, ez, ez, ez nem, nem az a szint, tudod? Akkor miért nem csinálja úgy? Hát. Magyarul ez a bort, pridikál, vagy vizet prédikál és bort iszik. Igen, igen, vagy hát. Vagy pedig az a fajta beképzeltség, hogy, hogy én már egy bizonyos szinten vagyok, mert én nem tudom, én mióta tanulmányoztam, értelmiségi vagyok például, ahogy a mai emberek, és ezt az egészet például egy kulturális dologként tekinti, és nem érti meg a lényegét tulajdonképpen. És hát el bizony akkor lekerülni, és akkor hogy mi a lényeg ebben. Hogyha, hogyha nem tud belőle kiszűrni valamit, ami, ami praktikusan fontos, és tovább visz, és nyilván most itt nem kézmosásról van szó, hisz az ilyen spirituális dolgoknál nem a kézmosás, meg a ritus jelenti a lényeget, hanem például azt, hogy az ember mit tekint az élet céljának. Ami ilyen éltem, sokkal kevésbé megfogható. Vagy hogyan vélekedik arról, hogy mondjuk a másik élőnényről. Ugye? Hogy az mennyire képes elfogadni, mennyire képes együttérezni, mennyire képes mondjuk türelmesnek lenni. Tehát igazából a, a lelki tudás az, az hát ezt nem lehet a teológián sajátítani. Nem lehet a főiskolánál sajátítani sem a egy buddhista főiskolán se lehet és egy, egy katolikusson se és az eltén se ezt valakitől lehet elsajátítani illetve azáltal, hogy az ember gyakorol valamit és annak a lényegét megismeri hisz ez itt mindig megvalósításról van szó és ez a megvalósítás mutatja azt, hogy itt nagyon nagy különbségek vannak hiszen az egyik embernek valami valami nyilvánvalóan érthető a másik ember meg sem tudja ragadni hogy miért, az miért fontos Ugye? Tehát amikor például a széf nem most mos kezet, mert jelentéktelennek tartja, akkor úgy tűnik, hogy ő valami nagyon fontos dolgot ö, kihagyott. És ez olyan, mint amikor egy pap nagyon szépen prédikál, de tulajdonképpen a lélek hiányzik belőle, és az élete nem ezt a példát adja, hanem csak a szavak virágosat. Van egy internetes fórum, aminek a címe az, hogy bölcsességek. Oda mindenki idézeteket, kisebb, rövidebb, bölcsességeket beír, és kb. egy héttel ezelőtt olvastam egy nagyon érdekes és nagyon elgondolkodtató már több barátommal még társaságban is beszéltünk erről, nem tudom már honnan van az idézet, vagy már nem emlékszem, de a lényeg az, hogy nem az a lényeg, hogy mit mondasz, egy másik embernek, hanem az, hogy milyen érzést hadsz benne magaddal kapcsolatban. Mert a hang, a mondandót azt elfogja felejteni, de az, hogy jó vagy rossz érzést kéltettél le benne, az megmarad benne. Tehát ilyen szempontból mondhatjuk azt is, hogy tényleg, hogy Mennyire fontos, amit te is emlegettél, hogy, hogy egy személy, egy olyan személy, aki ezeket a lelki tanításokat nem csak elméletben ö, ismeri és mondogatja, hanem a mindennapi életének a sajátossága, tehát úgy is él, ahogy beszél, hogy azoknak a személyeknek a hatása. A kisugárzása, a személyiségnek a varázsa, az sokkal nagyobb erővel bírhat, és én személyesen is tudom, és ismerem, és tapasztalom azt, hogy, hogy nagyon sok ember van a környezetemben, aki azt mondta, hogy igen, ennek a személynek a varázsa, meg a tanítása, az, az egy, egybeesik, nincs különbség, tehát nem az a klasszikus bort, vizet prédikál, és bort iszik. Hogy mennyire fontos ezt hát élnek? Persze ez egy szép bölcsesség, de azért azt mondom, hogy lehet másik bölcsességet is mellé rakni. Ez pedig az, hogy az ember ö, ne csak a bennekeltet érzésre figyeljen. Bár ez bizonyára nagyon lényeges, mert az ember egész egyszerűen, mint egy kisgyerek, ugyanúgy tanul, ha valamit nem jó élménnyel társít, akkor nem tudja elfogadni. hanem használja a felsőbb értelmét, tehát a, egy, egy lelki intelligenciával álljon egy dologhoz, és akár honnan hall valamit, akárkitől, és az lehet, hogy az üzenet nem kellemes formában érint bennünket, hanem az üzenetnek a ránk vonatkozó ő, hát tartalmát, mondani valóját próbáljuk fölfogni. Természetesen ez is olyan dolog, hogy néhány ember erre hajlamos, sokan az érzéseket fogják ö, fontosnak tekinteni és nyilvánvalóan ezért amit mondtál ez, ez, ez egy igazság hogy az ember aki mond valamit az számítson arra hogy nem elég a szavaknak elhangoznia hanem mi mögötte van azt figyelembe fogják venni de mégis aki hallgat annak meg azt mondom hogy az meg, az meg legyen annyira mondjuk józan hogy nem köti azt, hogy oké, okay, ez az ember nekem nem szimpatikus, tehát amit mond, az nem lehet igaz. És a másik esetben ugye az, hogy valaki nagyon kedves, szimpatikus, behizágő, és valami hazugságot mond nekünk. Milyet is hallunk, nem nevezzük meg, de túl sok van ilyen a mai világban. Ebből áll ugye az egész marketing gépezet. De a szentírásoknak, az indiai szentírásoknak van még egy nagyon érdekes jellemzőjük, az, hogy ez a pluralitás, amiről beszélünk, ez egy szentíráson belül is megvan. Itt az előbb említetted a Pagovar amely azt mondja, hogy hát ha nem tudod ezt csinálni, akkor csináld azt, vagy amast. A a vágavatamban elhangzik egy olyan mondat, hogy a bölcs úgy hát használja ezeket a szentírásokat, mint, mint ahogyan a méha hogy kiszedi belőlük a mézet és a többit otthagyja. Itt mindenütt felmerül egy probléma, hogy végül is hogy tudom én eldönteni, hogy ebben a szentírásban mi a méz, és mi az, amit, ami számomra a méz, és amit nekem ott kell hagynom és itt már járunk egy ideje, egy bizonyos dolog körül, csak még ez nem hangzott el egészen ilyen konkrét formában, hogy ez pedig azt mondja, mindenkinek szüksége van egy lelki vezetőre, aki meg fogja mondani, mert én nem fogom tudni eldönteni, vagy nem biztos, hogy jól döntem el. Tehát, hogyha van egy lelki vezetőm, akkor egyszerűen megkérdezem tőle, te vagy, maga vagy, amilyen viszonyban vagyunk, légy szíves, mondd már meg nekem, hogy ebből a rengeteg sok írásból mi az, ami én rá vonatkozik. És hát ez a legbiztonságosabb módja annak, hogy az embernek kövessen el tévedéseket. tartanánk egy kis szünetet, hogy esetleg véleményük hozzászólni vagyok, akkor szívesen fogadjuk. A 4890999-es... Telefonszámon vagy SMS-ben is a 0632 28 98 00 számom. a kör adását. Egy kérdésem lenne, hogy nektek mi a véleményetek arról, hogy ugye itt már feszegettük, hogy ez a bagoltam annak idején nem volt se keresztény írás, se muzulmán, se zsidó, se se az, hogy most akkor a mai világban, hogy oly sokféle szentírás létezik, hogy nézzük meg, hozzuk el ezt a mai korba, ezt, ezt, ezt a verset, hogy oly sokféle szentírás létezik, és oly sokféle tanítás minden. Hát erről már beszéltünk, hogy persze mindenki magának, de ezek tartok egy kiadványt, a Darshan című kiadványt, ajánlom mindenkinek, hogy itt nagyon érdekelt, a civil rádiónál általunk meg lehet szerezni. Egy nagyon érdekes, a beköszöntéjéből szeretnék felolvasni egy részletet, Bakti Alok a Parametitri a írása, a következőt mondja. A védikus tudás nem idejét múlt antikvitás élő és erőteljes válaszokat ad a mi kérdéseinkre is. Aki pedig túllép azon, hogy csupán elméletben tanulmányozza, s testével, elméjével, szavaival átadja magát a védikus bölcsesség lényegének, az megtapasztalhatja, hogy ez az üzenet miként nyújt egyre gazdagodó útmutatást a szenvedő emberiségnek. Hogy ugye azzal kezdtük, hogy van egy nagyon régi írás, ez a babavatam. Annak idején miről szólt, kiknek szólhatott. Ezt a mai korba átültetjük, ahol már megjelent sok más vallásnak a szent is. Hogy akkor ez az útmutatás, amiket az a régi írások adnak a mai korban, mint ahogy Paramétri Marád is megemlíti, nagyon sok segítséget adhat az embereknek. Akkor a mai világban hogy válaszol az ember? ha lelki életet szeretne élni. Mennyibe kell ezt figyelembe venni egy több ezer éves útmutatást, amikor oly sok más dolog is van, és magán véleményként azért én szeretem gyorsan hozzátenni, hogy saját tapasztalat is, meg nagyon sok más embertől is hallottam, mondták, hogy mondjuk például a Bibliánál, vagy bármilyen más írásnál is, Igazából nagyon sok dolgot akkor értettek meg, már mint ők, amikor ezeket az írásokat, ezeket a több ezer éves írásokat is tanulmányozták, mert úgy tapasztalták, hogy mintha abból fejlődött volna ki, abból alakult volna ki, hogy lényegesen több olyan információt tartalmaz és útmutatást, amit esetleg más szentírások írások töredékként mutatnak csak be. Hát igen, egyesek azt mondják, hogy minek nekünk ez az indiai dolog, ez nagyon távoli, nekünk ehhez semmi közünk, hát ezt lehet, hogy nagyon jó az indiaiaknak, de hát mi ugye magyarok vagyunk, hát nekünk, mi ebből nem tudunk bölcsességet meríteni. Hát ezzel kapcsolatosan nagyon sok dolgot lehetne mondani. Először is azt, hogy annak általános érvényű igazságok. Egy igazság az nem indiai igazság, vagy görög igazság, vagy amerikai igazság. Az igazsághoz nem lehet ilyen, ilyen címkéket hozzátenni. Azt, hogy valaki egészen pontosan egy indiai szentírásban fogja megtalálni azt a ami őt előre viszi a lelki életben, vagy valami másban, ezt nagyon sok dolog dönti el. Alapvetően van egy olyan dolog, hogy szív. Az embernek a szíve egyszerűen ezt megmondja. Tehát valami felé, vonzódik, valami felé pedig nem vonzódik. De ugye a saját példámlál maradjak, mert legjobb, ha csak saját magamról beszélek. Én fölveszek a keze, kezembe, veszek egy könyvet, és akkor meg tudom mondani, hogy ez rögtön a szívemhez szólt, vagy nem. Ezek általában az én esetemben indiai a médikus szentírások szoktak lenni, de hát én nem szeretném természetesen rákényszeríteni, senkire se a véleményemet. Legfeljebb azt szeretném, hogyha nem nyúlna hozzá előítélettel, hanem megpróbálná egy kicsit tanulmányozni, hát ha megtalálja benne, mert biztos, hogy benne van. Én észre szeretnék térni arra a lényeges dologra, amit maga ez a babortom is említ, és te is már egyszer említetted, hogy kell, hogy legyen valaki, aki tud utat mutatni. Persze, majdnem ugyanolyan nehéz kérdés, mint hogy melyik útmutatást rahallgassá, mint hogy melyik útmutató a jó. Eh Ez egy külön tanulmány szükséges, hogy ki tudok elfogadni, hát, hitelesnek, és itt nem annyira az, hogy milyen iskolái vannak, hanem, hogy az élete mennyire hiteles. És bizony itt is hozzájön az, hogy azt fogom választani, a, a, a, aki a, az én, hogy mondjam csak, élet elképzelésem mert fogja mondjuk igazolni. Az ember olyan tanított választ magának, olyan párt választ magának, olyan barátokat választ magának, aki megfelel az elképzelésének. Például az iskolába, ez most nagyon így működik, a diákok beiratkoznak egy, egy egyetemre vagy egy, egy iskolába. És miért? Mert valamit amit ők a saját érdekben fontosnak tartanak, azt el akarják Hogyha a tanárok nem azt tanítják, akkor néha felszólalnak, és mondják, hogy ez így nem lesz jó. Mert nekünk ezt és ezt kéne tanulni, és mi nem azt tanítjátok. Így nem fogunk megélni utána. Ez a célom micsoda? Az iskolával, hogy egy jó állást kapjak, és meg tudjak mondjuk élni. Vagy mondjuk híres legyek, mint művész például. Tehát ha nem kapom meg a megfelelő képzést, akkor, akkor elégedetlen vagyok. Nagyon kevés az az ember a többséghez viszonyítva, akinek az élet célja kifejezetten lelki, vagy spirituális. Igazából ilyen lelki tanító neki kell keresnie. A többinek is jót tenne, de a többiek számára van tulajdonképpen a hétköznapi vallásosság vallás intézménye, vannak a papok, a templomok, az egyházak, hogy valamiképpen mégis emlékeztessenek arra, hogy nem csak annyi az élet, hogy pénzt keresünk, hogy a létenket föntartjuk, hanem vannak értékek, emberi és spirituális értékek, amik fontosabbak. Itt a, nagyon sokszor azt látjuk, hogy a, az egyházak tanítása, ami a tömegeknek szól, az erkölcsi értékek hangsúlyozásából áll, néha nagyon alapvető erkölcsi értékekéből, mert hogy az emberek ö, hiány, hiány, azt sem követik, tehát nekik nagy gondot jelent az, hogy, hogy az erkölcsnek egy bizonyos fokára eljussanak. Tehát kénytelenek erről beszélni. De amiről a, amit te fölvetettél, az egészen fajta kutatóknak szóló, akik ezeket megkérdezték, ezek a bölcsek. Nem azzal küzdöttek, hogy ők valamilyen fajta erkölcsi szintet nem értek volna el, és, és anyagi vágyaik lettek volna különösképpen, amiket ö, próbáltak Isten segítségével hát, kielégíteni, hanem egy nagyon mély, tiszta, erős lelki Kutatás hajtotta őket, az, hogy mi az értelme az életnünknek, milyen a lélek, milyen Isten, hogyan lehet eljutni hozzá. Nagyon direkt és, és olyan kérdéseket tettek föl, amit, amit így közvetlenül az ember nem szokott föltenni. Ez a válasz is erre vonatkozik. Egyébként ezért van, hogy a Bhagavata olyan fontos írássá vált, az idők során, mert ennyire direkt és fontos kérdésekre próbál választ adni. Nem mellékesként, nem nem arra akar választ adni, hogy mit tudom én, hogyan bány mondjuk, ha nem tudom én a feleségeddel vagy az ellenségeddel, hogy mit tudom én, veled ne bánjanak rosszul, nem ezen a szinten áll, hogy, hogy ne áts másoknak, hogy neked ne átsanak. Ez is benne van természetesen, hisz ez egy alaptörvény. De van egy van olyan vallás, ahol ez jelenti a, sokszor a maximumot. És ezt sem tudják a hívők általában követni. Tehát hogyan tudnának többről beszélni? Tehát én nem úgy vetném fel a kérdést, hogy konkrétan melyik írást válasszák az emberek, hanem, hanem keressenek egy bizonyos tisztaságot a vezetőikbe, a lelki vezetőikbe. Szükséges az, hogy legyen valaki, aki, aki segítségünkre van a lelki útmutatásban egyszerűen azáltal, hogy ő maga jobban érdeklődik a lényeg iránt, mint mi magunk. De legalábbis nagyon Kutatja. Az, aki nem kutatja, hanem csak hivatalos képviselője egy, egy vallásnak, az általában csak nagyon kevéssé tud segíteni. Ki tudja elégíteni azt a igényt, hogy szüksége van az embernek valamilyen vallásos, hogy mondjam, megmozdulásra, egy ünnepen, mit tudom, mi legyen keresztelő ez, meg az, hogy úgy érezzük, hogy valamit tettünk, mert hát enélkül azt éreznénk, hogy, hogy mintha valami hiányozna, és anélkül, hogy megsértenék, vagy meg szeretnék sérteni valamit, ez bizony nagyon sokszor hasonlít azokhoz a babonákhoz, én nem azt mondom, hogy ez babona, ö, amit az ember szintén ö, úgy érzi, hogy mit tudom én, péntek 13. hálán az nagyon szerencsétlen nap, akkora nem tervezek valamit, vagy mit tudom én, Amerikában például nincs 13. emelet, vagy nincs 13-as ajtó, vagy esetleg nincs 13-as ház, ez egy babona, mondjuk mi, és... Ö, és szerencsétlenség egyébként ugyanúgy van ott is, tehát a dolog, a dolog nem látszik, hogy kiküszöbölődött volna nagyon, de senki nem akar a tizenharmadikon lakni. Én érdekes módon az utóbbi években mindig 13-as számú házban laktam, valami oknál fogva. Nem érzem, hogy... Nem tapasztal semmi? Hát lehet, hogy egy nagy csőttömeg az életemhez igazából... Lehet, hogy nem Mert jól, érték, jól értékelem a dolgot. <síns> De közvetlenül nem éreztem azt, hogy, hogy mit tudom én, emiatt ért volna valami szerint. Sőt, fekete macska is átszakadt néha menni az úton. Na de bocsánat, van akinek ez, ez nagyon fontos. Mint hogy nagyon sok embernek például az, hogy a megkeresztelje, az olyan fontos. Miközben ha kinyitná a Bibliát, akkor rájön, hogy a keresztség az csak egy éret tudatos elfogadás, Révén az egy beavatás, az, azt, azt nem lehet egy csecsemőnek megadni, mert a csecsemő nem tud ebben részt venni. Tehát egy csecsemőt tulajdonképpen nem is érheti kár, amiatt, hogy nincs meg, megkeresztelve. Mégis az évszázadok során, vagy érzedek során kialakult egy olyan ö, szinte babonás vallásosság, ami miatt ezt nem merik megtenni általában a. A vallásos emberek, mert úgy érzik, hogy valamitől megfosztanák, mert hogy akkor a gyerek, ha mégis meghal, akkor, akkor nem tudom, hova fog kerülni, hogy valami. Elveszítette az eredeti tanítással tulajdonképpen valahol a kapcsolatát a dolog. De ezt ki tudja megmondani neked, hogy nem kell félned. Az a hagyomány, ami erről ír, hogy ezt mégis meg kell tenned, hogy azok a, azok a hivatásos, hogy mondjam, képviselői mondjuk egy egyháznak, akik, akik arra bíztatnak, hogy mikor hozod már a gyermeket megkeresztelni, hogyha megszületett, mert ők is ebben hisznek. Nyilvánvalóan ez így nem fog menni, hanem valaki olyanban kell bíznod, aki, akiben megvan az a fajta bátorság, hogy megvolt a profétákban, a vallásalapítókban, akik tőlük... Istenben végső soron egy ilyen, egy ilyen nagyobb bátorság, hogy az igazságot keressük, És ne, ne az életünket óvjuk azzal, hogy Jaj, ha én ezt nem teszem meg, akkor mi lesz? Hát ennek ellenére azt kell mondanom, hogy ha valaki te senken nem szabad megzavarni a vallásos ö, mondjam, hitét. Ez egy nagyon fontos dolog. Ezért igazából lehet, hogy én is úgy gondolnám, hogy ez a Bagavatam, ez, ez az írások között kiemelkedő. Hát nem hiszem, hogy valakinek az orra alá dugnám, hogy felesd el azt, amit csinálsz. Hisz a kérdései nem ott tartanak, ahol a Bagavatam kérdései vannak. De aki a Bagavatam kérdéseivel jön, azt mondja, ember, mutatok neked valamit. Igen, ja, ez nagyon, nagyon szép, nagyon jó volt hallani, és azt hiszem már, nem azt hiszem biztos, hogy már beszéltünk ebben a sorozat, sorozatban, ugye itt jön be, hogy a hittérítés vagy a hit én nem nagyon szeretem ezt a, pontosan ezért ezt a hit szót, mert itt nem térítésről kéne szónak lenne, hanem hit ismertetésnek, hogy tényleg, hogyha valaki azért jön hozzám, mint ahogy van olyan közeg, azért jöttem, hogy na most lopjak vagy ne lopjak, hogy azért jön egy másik közben valaki, hogy te hogy is, hogy is van ez, ez, ez, ez, a, ez a lelki tisztító folyamat, mondjuk ez a mantra joga, hogy tudnék én jobb emberré válni, milyen, milyen, milyen, milyen ez a folyamat, szeretném esetleg valamit csinálni. Akkor nyilvánvalóan az egyik embernek így beszél, a másik embernek úgy beszél, de akkor is... Mondjuk inkább... azt mondanám, hogy egyik embernek ennyit, a másiknak többet tudsz mondani. Igen, de inkább csak ismertetés szinten, tehát hogy az ember elmondja, hogy miről uh -huh. van szó, és akkor... Ő majd a, a tényleg az értelmi szintjének, a felfugásom, meg a hitének megfelelően, ugye, megpróbálja beépíteni az életébe. Én is például tegnap is leveleztem valakinek, és beszélgetünk erről, és akkor mondta, hogy hú, ilyen nehézségei, meg olyan nehézségei, meg hogy akkor föl kell mondom, nem kell semmit feladni, egyszerűen csak próbáld meg ezekből a dolgokból, hogyha ami szimpatikus, meg tetszik, meg, meg jónak véled, beépíteni az életedbe. Mm -hmm. És ha beépíted az életedbe, akkor majd ez a gyakorlati lelki folyamat, az úgyis hoz olyan változtatásokat, amiret el tud dönteni, hogy számodra ez, ez megfelelő, tehát adott egy pluszt a nehézségek megoldásában, vagy sem. És ugye itt, ugye nagyon fontos, például már említettük a bagat hitátot, és Kriszna is arról beszél, hogy három féle hit van, csoportosítva a anyagi természet három kötő szerint a jóság, a tudatlanság és a, a szenvedély minőségében lévő hit hiszen attól függ, hogy az ember milyen, milyen kötőerő, milyen befolyásoltság alatt van. És ami még nekem úgy lejött, ami, be, amit mondtál közben, hogy talán ezért van, hogy a különféle nagy szent embereknél magas lelki megvalósítása, hogy ez a rendkívül nagy tolerancia, és bárhogy bármely vallásba látsuk, az a nagy türelem, az a nagy tolerancia mások felé, hogy látják, hogy igen, ők az útnak ezen, azon a szakaszán vannak, és türelemmel, torantjával, szeretettel kell viszonyulni hozzájuk, mert hát az út szakaszok, azok különböző különböző embereknél. És például nekem ezért nagyon volt szimpatikus is, mondjuk ezek a keleti tanításokban, hogy ez a nagyfokú tolerancia mások felé. Tehát tulajdonképpen akkor leszögezhetjük, hogy ha igazán törekszik az ember, és igazán egy belső megvalósítás igényével rendelkezik, akkor úgyis a saját hitének és vágyének megfelelően meg fogja találni azokat a lelki tanításokat, lelkiírásokat, és remélhetőleg azokat a lelki személyeket, akik segítik abban, hogy magasabb szintre, magasabb lelki megértésre emelkedjenek. Köszönjük, hogy velünk voltak a mai napon is. Legközelebb két hét múlva jelenkezik a kréta adása viszont hallásra.